בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי התפילות, חלק שני, תפילה י"ב, מיוסד על תורה י"ב ובליקוטי מוהרן תיניאנה. השוטטה בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. אקום עניו בעיר, הלכה לי אל ההרים, אשא עיניי למרחוק. אחפש ואבקש, איה, אה איפה הוא? אה איה, מקום כבודו. איי העצה והתחבולה שאזכה למוצאו ולהכירו. השוטט לבקש את ה' ולא מצאתי. חלט ממני בעוונותי הרבים. שוטטתי בארבע פינות תעופה לא מצאתי. שבתי אליך בברושת פנים לשחררך אל באל צרתי, כי צר ומר לי מאוד. צר ומר לי מאוד, וידעתי נפשי אהן פנית, אהן פנית, כי הסתרת פניך ממני, ותמוגגני ביד עוונותיי הרבים והעצומים מאוד מאוד, יותר מכל ימים. אוי ואבוי כי הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, כי בעוונותיי הרבים נתעכם ליבי ודעתי ומוחי. ונשלחתי למקומות הרחוקים מן הקדושה מאוד, הנקראים מקומות המטונפים. עד אשר נתעכם ונתבלבל ונשחט ליבי. ונתעקם ונתעקש ונתפתל בכמה מיני הקמומיות על הקמומיות, בלי שיעור וערך ומספר, אשר כשל כוח הסבל. אוי ואמר, וצער, ואח, ואבוי ואלילי, אוי לי מאוד על כל עוונותי הרבים שעשיתי מעודי עד היום הזה. עד אשר ליבי שכר אחר, עזבני כוכי, ואור עיני גם הם אין איתי. אוהבי וראי מנגד נגעי יעמודו, וקרובי מרחוק עמדו. מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק? מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק? האלוהים מצא את עווני. אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים בלי שיעור ומספר. ועתה, מה יש לי צדקה ולזרוק עוד אל המלך? ריבונו של עולם כבר הבטחתנו בכמה הבטחות, והזרתנו בכמה אזהרות שאין שום ייאוש בעולם כלל. ועל כן כל עוד נפשי בי אפרוס כפיי לרחמיך ולחנינותיך. אולי יעשה ה' ככל נפלאותיו ויחדש נפלאות חדשות אשר לא נבראו בכל הארץ, ויחזירייני בתשובה שלמה לפניו באמת ובלב שלם. זכני שאזכה לחפש ולדרוש ולבקש אותך באמת, עד אשר אזכה למצוא אותך מהרה, באופן שאזכה להתקרב אליך באמת. עוזרני כי עליך נשענתי. אמר הדלמקולה צרות לבבי הרחיבו ממצוקתה יוציאני. צרות לבבי רחיבו וגדלו וסגבו ורבו מאוד מאוד, אשר לא יאומן כי יסופר. אהה אדוני, אהה אדוני, ריבונו של עולם, עיניי תלויות לך, עיניי צופיות אליך. כי אתה יודע האמת, עוצם הרחמנות שעלה אין סוף ואין תכלית. הביטה בעוני כי רבו מכאובי וצרות לבבי. ראה אדוני כי צר לי מעל חמרמר ונהפך ליבי בקרבי כי מרו מריתי. זקני, עוזרני שאזכה לבקש ולחפש את כבודך באמת עד שנמצאך באמת. חונני חונני כשם שגברו רחמיך עלינו והודעתנו מרחוק תורה הגבוהה הזאת, שיכולים למצוא אותך אפילו בתכלי תכלית הירידה. על ידי החיפוש והבקשה. איי, איי, איפה? איי, קדושתי, איי, טהרתי. איי, נפשי ורוחי ונשמתי. איי, אדוני אלוהי אבותינו, המעלה אותנו מארץ מצרים, מערוות הארץ. איי, המעלה אותנו מים. איי, מקום כבודו. שעל ידי זה זוכרים שתהיה ירידת תכלית העלייה. כן ברחמך רבים תעזרנו ותזכנו שנזכה לקיים את כל דברי התורה הזאת באמת, כרצונך וכרצון צדיקיך האמיתיים שגילו זאת התורה הגנוזה בעולם. באופן שנזכה למצוא אותך באמת תמיד, ותהיה ירידת תכלית העלייה. ואזכה לצאת ולעלות מהרה מכל המקומות המטונפים שנפלתי בהם בעוונותיי הרבים. ולעלות בתכלית העלייה ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם כרצונך הטוב. ואזכה להתקרב לכבודך הגדול והקדוש. ותעזרני, שיהיו כל מעשיי לשם כבודך באמת, ואזכה לפלס דרכי תמיד ולהסתכל בכל דבר. אם יש בו רצון השם יתברך וכבודו, אז אעשה אותו בזריזות, ואם אין בו כבוד השם יתברך, אמנע לעשותו. ולא אסתכל על עצמי וכבודי כלל ולא על שום דבר שבעולם. רק אכוון בכל דבר לשמך ולכבודך באמת, עד שאזכה ביחמיך הרבים ובישועתך הגדולה לגדל ולנשא ולרומם ולפאר כבודך הגדול בעולם. ונזכה כולנו, עמך בית ישראל, לעובדך באמת, בתמימות גדול כל ימי חיינו לעולם, בלי שום חוכמות כלל. ולא נלך עוד אחרי שרירות ליבנו הרע, ולא ניטה אחר שכלנו וחוכמתנו המוטעית. רק נתק כל דעתנו ומחשבתנו ולבבינו לשמך ולכבודך הגדול והקדוש, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה, באמת ובתמימות ובפשיטות, בדרך אשר דרכו אבותינו הגדולים מעולם. ונזכה מהרה למלות רצונך הקדוש אשר רצית בבריאת עולמך, אשר בראת הכל לכבודך, כמו שכתוב כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי, ליצרתי ואף עשיתי. והתגלו על ידינו כל חלקי כבודך הקדוש מכל דבר ודבר שבעולם שנברא בעשרה מאמרות. אשר כל העשרה מאמרות שבהם בראת העולם, כולם היו בשביל כבודך הגדול והקדוש, שהתגלה ויתגדל על ידי כל חלקי הבריאה. אנא זקי זכני להיות מכלל הצדיקים המקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. עוזרני עוזרני זכני זכני. תלני חנינה ולא עובד. הייתי כסה עובד, בקש עבדיך. ואם איני זוכה לחפש ולבקש אותך כראוי, נא, אבי אדוני מלכי ואלוהי, בקש אתה אותי בהחמיך הרבים ובחסדיך הנוראים. עשה ימי פלא לחיים, בקש צאן עבדות, צאן נידח ואין מקבץ. בקש מחפש נידח ונשלח ושנוא כמוני. חמול על פגום כמוני, חוס ורחם על נבזה ונמאס כמוני. הוציאני מכל התאוות ובפרט מתאוות המשגל, חלצני מהם, אצילני מהם. חמול עלי, רחם עלי, חוס עלי ועל עוללי ותפי, אל תתנני בנפש צרי. אל תתן את עבדך לפני בת בליעל. אצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, אצילני מיתית ואל אתבע, הנצלה משונאי וממעמקי מים. אל תשטפני שיבולת מים, ואל תבלעני מצולה, ואל תיתר עלי באר פיה. ענני, אדוני, כי טוב חסדך, קרוב רחמך פנה אלי, ואל תסתר פניך מעבדך, כי צר לי מהר ענני. ראה כי ידי יראה אנחתי ואנקתי, עוזרני, עוזרני, יושיעני, גאלני, פדני. כחסדך עשי עמי, כחסדך חייני, ואחזירני בתשובה שלמה לפניך. ותמלא רחמים עלי, ותכפר, ותסלח, ותמחול לי על כל החטאים, והעוונות, והפשעים, שחטאתי, ושאביתי, ושפשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה, ובפרט מה שפגמתי בפגם הברית. אנא אדוני, סלח לי, נמחה לי, כפר לי. וסלח לי על כל הערעורים רעים הרבים מאוד מאוד אשר הרערתי מאודי עד היום הזה. בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. ואזכה לבקש ולחפש אותך באמת עד שיתקנו ויתכפרו על ידי זה כל הערעורים רעים וכל העקמומיות שבלב. וכל הערעורים שהרערתי אחריך ואחרי צדיקיך האמיתיים ואחרי מידותיך ודרכיך הקדושים והטהורים והנכונים. כולם יתחפרו ויתקנו כאילו הקרבתי אוהלות לפניך, שהם באים לכפר על ירורי הלב. אנא אדוני חזקני ואמצני בקדושתך העליונה, אל תעזבני אדוני אלוהי אל תרחק ממני, חושה לעזרתי אדוני תשעתי. זקני מעתה לקדש ולתאר עצמי באמת, ואזכה להרגיש שלא רותך בכל עת. ותכונני שאזכה לדעת באמת ובלב שלם בכל עת ובכל שעה, כי מלוא כל הארץ כבודך ומלכותך בכל משלה. ולקיים מקרא שכתוב שיביתי אדוני לנגדי תמיד, ולאשכח אותך לעולם בין ביום בין בלילה, בין בהקיץ בין בשנה, בשבתי בביתי ובכתי בדרך, בשוכבי ובקומי, באכילתי ובשתייתי, בעמידתי ובישיבתי. במחשבה דיבור ומעשה ובכל תנועותיי, בכל עת ובכל שעה, אז כי למצוא ולהרגיש אלוקותך, וממשלתך עליי אשר מלא כל העולם. כמו שכתוב, אם מסתתר איש במסתרים, ואני לא אראינו נאום ה', הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. כמו של בכל מלא רחמים, מלא חסד וטוב, בכל עת ובכל רגע. זקני להתקרב אליך באמת, תהרני וקדשני מכל הטינופים והלכלוכים שלכלכתי וטינפתי את נפשי. על ידי עוונותי הרבים שעשיתי מעודי עד היום הזה. העלני מהרה מטומאה לטהרה, מחול לקודש, הוציאני, הוציאני מאפלה לאורה, וקיים בנו מקרא שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותארתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם. מזכני ביחמך רבים לחדש בתורה תמיד חידושין דורייתא אמיתיים. ואזכה לדלג ולעבור מהרה בכל עת על כל הבלבולים והקמומיות ועל כל המיניות המבלבלים את המוח והדעק מלחפש ולחשוב ולחדש בתורתך הקדושה. רק אזכה שיהיה דעתי ומוחי ומחשבתי, דבוק ומקושע בכל עת בתורתך הקדושה, בקשר אמיץ וחזק מאוד, בל אימות לעולם. עד שאזכה למצוא ולחדש בכל פעם חידושין דאוריית האמיתיים, כרצונך הטוב. וכוח התורה הקדושה תלך לפניי ותנחה אותי בכל עת בדרך האמת והישר, בנקודת האמת לאמיתו כרצונך הטוב, בכל יום ובכל עת ובכל שעה. והקוים במקרא שכתוב בהתהלכך תנחה אותך ובשוכבך תשמור עליך ועקיצות תהי תשיחך. אבינו מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, מהרה והופעה והנשא עלינו אל על עיני כל חי. ויחוסה על כבודך הגדול המחולל בין הגויים בעוונותינו הרבים, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, באופן שנזכה להעלות ולנשא כבודך הגדול והקדוש, וכבודך ימלא כל הארץ, וכל אשר נשמת רוח חיים באפיו יתנו כבוד והדר לשמך, ויספרו שמך בכל הארץ כבוד מלכותך יאמר וגבורתך ידברו. ריבונו של עולם מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא על כל הארץ ביקריך, והופע בהדר גאון עוזיך על כל יושבי תבל ארציך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ויברכו שם כבודיך ומרומם על כל ותהילה. ברוך ה' אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם ומלך כבודו את כל הארץ אמן ואמן